a Maxima! A két kis állóevera egy ismert nemzetközi áruházlánc növénygyárában látta meg a napvilágot. Mindannyiunk sorsában osztozva, felcímkézve egy polcon várták, hogy valaki megvásárolja és hazavigye őket. Márcel morárunak és asszisztensének, Bogotamária Rózsának pont ők kellettek. Legalábbis őket tették be a vásárlókocsiukba a kábelek, kötelek, áramkörök, vörösborok, burgonyaszírmok és ásványvizes petpalackok közé. Valamikor a T. Oliver féle sírás tanszék szerény előmenetelő hallgatója voltam. Csorámból például elvágtak, mert nem bírtam a szóbeli vizsgám megszólalni. Miért kell ezt a sármőr, fasiszta szimpatizást kultiválnunk? Sírást akarok tanulni, nem gyűlölködést! Morogtam. A professzor csak nézett, várta a feleletem, peregtek a könnyei, végül csöndesen azt mondta, tilda kedves, megértem, hogy indisponált pillanatnyilag, kérem jöjjön el következő vizsgára. És hazament rendezgetni a törgyűjteményét. Csodáltam őt a könnyeiért, valamint féltem a tőreitől. Beszélték a városban, hogy szerelme kiugrott a kilencedikről, még meg nem született közös gyermekükkel a hasában. Ezért akartam tanulni tőle sírni. Például azon a fesztiválon, a Hajdani csatornagyár elhagyatott parkjában eső után megjelent az égen a szivárvány, és én szokás szerint kicsit túlreagáltam, mire Pintek Krisztián végigmért és megjegyezte. Az instán különbeket láttam. Mit lehet erre mondani? Vagy ülünk a tengerparton, alkonyodik, és két delfin egészen közel jön hozzánk, és akkor megszólal Bogota Mária rózsa telefonja, és hallom, ahogy mondja, hát itt né, nézem a delfineket. Aztán úgy adódott, évtizedek teltek el, hogy ott lehettem sírás tanárom halálos ágyánál. Szobatársa egy román fiú, jóformán már ki is ment az életbe, mi maradtunk, beszélgettünk kedvünkre. Azt mesélte sírástanárom, hogy még a nyolcvanas években volt egy kis tanítványi köre, Platonról, Lukianosról, Spinozáról, Pászkáról, Montaigne-ről diskuráltak. Aztán az egyik fiú, bizonyos kis Géza, kivándorolt New Yorkba, és amikor meglátogatta, valami őrült magabiztossággal osztotta neki az észt, mert hogy ő már a hatos tisztasági fokozaton van, majd előkapott egy csatornaszerű valamit, hogy megmérje benne a szenvedést. Majd leültette sírástanáromat a New Yorki kicsi konyhájában a hatos tisztaságú kisgéza, az asztalra tett hat fényes borítójú könyvet, és rázárta az ajtót, még egy táblát is kitett, hogy do not Disturb és akkor sírástanárom beleolvasott azokba a könyvekbe, és hát minden ismerős volt. Csak Adúzum úzum delfíni kifejtve, Pythagórász, Parmenédész, Pseudodionysziós, Hermésztris megisztosz, úgyhogy kopogtatott a hatos tisztaságú kis Gézának, hogy engedje ki. Majd a kolozsváról vitt saját készítésű, subspecie eternitatis nevű szilvapálinka mellett emlékeztette rá, Hányadán állnak a dolgok? Szerettem volna megkérdezni sírástanáromtól, hogy mit mutatott az a szenvedésméter. Engem ugyanis a szivárványokon és delfineken kívül a szenvedésméterek is indokolatlanul lázba hoznak, de nem volt hogyan, mert nevetett. Azon is nevetett, hogy most, a halálos ágyán újra elővette Dostoyevsky-től a fejegyzések az egérjükből, volt, és a fejegyzések a holtak házából. Hát, ha kiderül, mire jutott az a faszkalap, és hát ki is derült. Mégpedig az, hogy az emberek vagy ostobák, vagy szenvednek, vagyis kedves tilta, üzenet nincs. Aztán millió dolog történt az életben, például az, hogy Marcel Moráru és Bogota Mária Rózsa hazavitték és letették a konyhában a szupermarket újra felhasználható szatjrait, benyomták a Blackhead Eyed Peaset, szexeltek, majd töltöttek maguknak a vörös borból, rágyújtottak, márszál morárú fejtegetni kezdte a konceptjét, Bogotamária rózsa épített körmein nézegette a mandalákat, ugyanakkor feszülten figyelt is másszerre, aztán eszébe jutott, hogy megéhezett, és a burgony után kezdett matatni. Szórakozottan kivette a két állóeverát is, elrendezgette lekonyuló hajtásaikat, az ablakpárkányra helyezte őket, és megkérdezte, mit szólsz, Marcel, ne hagyjak ezeknek egy kis vizet? Márcel Muráró éppen az elektronika és az élővilág fúzióját fejtegette, különös tekintettel a posztanimálmi bellétére, úgyhogy meglepte a kérdés. Elszámolt magában tízig, és lenyelte az elsőre felugró választ. Végül is az installációnak egy hét múlva már virítania kell. Felőlem nyugodtan? Mondta. Az állóeverák sokáig jól elmannak víz nélkül, de szatyorból kikerülni a levegőre és a fényre, Tényleg isteni érzés. Mióta hazajött Ozoráról, Pablo fölfedezte, hogy képes a növényekkel kommunikálni. Az állóeverát is ő ajánlotta más moraru ha már olyasmit keres, amelyik nem nyifan ki az első öt percben, miután elektródákat szúrnak a szárába. Marcel Moraru előbb kutyával képzelte el az installációját, hogy a látogatók érintéseit a kutyába vezetett elektródák továbbítják a keverőpulthoz, ami ennek megfelelően fog hangokat kiadni. Zenélni. Persze a memóriájában lévő hangválasztékból, na és senki se tökéletes. Pablo, aki a kutyákkal is pompásan kommunikált Ozora óta, próbálta lebeszélni Márszelt erről, hiszen a kutya anélkül is válaszol neked, hogy áramot vezetnél bele, mondta, de Márszel szeme előtt inkább az az érzés lebegett, hogy napjaink cukiság mániáját ironikusan ötvözi a technóval. Végül a kiállítás szervezői simán megtiltották neki a kutyát, hiszen így nem garantálhatnák a látogatók testi épségét, ráadásul a radikális állatvédők is egyre fékezhetetlenebbek, képesek rájuk gyújtani az egész hóbelevancot, ami akkor is gáz, ha az egész hóbelevancot a polgármesteri hivatal azért engedte át nekik ideiglenesen művészi események szervezésére, mert mint hajdani alkoholgyár bontás alatt áll, rövidesen irodaház épül a hely valami trollfarm, farm csicsás fedő néven. Egy vicces munkatárs a polgármesteri hivatalban, miután bejátszották nekik a titkos felvételt a megbeszélésről, meg is jegyezte, hogy ha felgyújtanák, legalább megspórolnánk a bontás költségének egy részét. De Kovrán Erika, aki a mellette lévő épületben szerezte a bölcsész diplomáját, szárazon megjegyezte, remek, mert a könyvszál is szépen ég, és mi is égni fogunk mire mindenki úgy tett, mint aki mélyen belemerül az előtte lévő iratcsomóba. Minden esetre maradt a növény és a technopublikusan publikusan irányított Nászának projektje a Szent Urban Space-ben, konkrétan a Ferenc Ferdinánd utca 333-as szám alatti építmény pincéjében. Barátaimmal én is odaindultam azon az éjszakán, de előbb az insomniában bemelegítettünk. Barack a telefonos szolgálatáról mesélt, mire Varga Évi megosztotta velünk hipotézisét, hogy azért olyan idegülő a várakoztatási zene, hogy a kliens feladja és oldja meg maga a problémáját. Barack azt mondta, hogy pontosan ez a cég még csak nem is titkolt politikája, ráadásul az operátorok is hallják a muzsikát. Erre ittunk, kifejezvén a szolidaritásunkat az operátorokkal, aztán valamelyikünk azzal vélte menteni a helyzetet, talán éppen a Slammer Szabó Andris, hogy azért csak van valami jó a rendszerben. Hiszen nyilván a pszichopaták azok, akik csak képesek kivárni, még valaki föl nem veszi a telefont, és azzal, hogy valaki a központból meghallgatja a panaszukat, és próbál valamit mondani rá, az utolsó pillanatok egyikében megakadályozza, hogy egy busz, szupermarket vagy repülő fel. Robbanjon. Vagy egy iskola tette hozzá valaki elmésen. Lehet, hogy én, hogy me a kulpa. El is meséltem nekik a régi anekdotát a nagyanyedi hentesről. Egyszer, amikor vendégek mentek hozzá, a nagyanyedi hentes széles mozdulattal körbe mutatott, és tósztra emelvén poharát eképpen szólt. Az én házam, az én váram, vagy ahogy az angol mondja, mea culpa, mea maxima. Andris rátért a BDSM lényegére, hogy azért ne legyünk már képmutatók, mindenkinek jó esik, ha néha tárgyiasítják, amire Louis mutott, az amszterdami Titanic Orchestra hajdani üsdobosa, aki nyugdíjas korára feltalálta a lyukas szemüveget, amin keresztül sokkal könnyebb a naponta több ízben is esedékes szemcseppeket beadminisztrálni, szóval az édes Louis csöndesen megjegyezte, hogy ez ugyan igaz lehet, de mi ez az igazság ahhoz képest, hogy mi, akik itt ülünk most az inszomniában, mi mind akkor állunk fel, amikor akarunk, viszont vannak, akik örökké ki vannak és amikor Vargaévi megvilágosodását kezdte fejtegetni, miszerint képes kézrátétellel gyógyítani, valaki közülünk, mielőtt átmennénk Spiribe, a számlát kérte, és elindultunk a Ferenc Ferdinánd utca 333-as szám felé. A gyönyörű óriást ismertem nappari fényben. A bölcsészkar angol szárnyából a szomszédos épület tűzfalán volt látható a 30 méter hosszú, kék, fekvő ember alak, fejében a földgömb, nyakán egy közös pont körüli három elipszis pálya, szívén egy szem, hasán napsugárfonatok, szervén vörös, narancsszín és kék gömb, Istenem, élet, gyermek, tisztánlátás, és ott volt a kék ember alakon az égbolt, Saturnus a gyűrűjével a jobb térdén, a mars a bal bokáján, és üstökösök is voltak, meg galaktikus porviharok. Ott volt a jó Pythagórász, és ott volt a bölcs Pármenédész, ott volt a mániákus Pseudodionysos, és persze ott volt a gőgös hermes. Trismegisztos. Pászkál is ott diderget. Szent Iván éjszakáján, a Ferenc-Ferdinánd utca 333-as szám belső udvarán az óriással együtt ünnepeltek a népek, ettek, ittak, nézelődtek, az elektro anélkül, hogy elnyomná, együtt szólt a fagottal, a cellóval és a hangtállal, a fényfestés pedig sárga aurát mozgatott az óriás feje köré. A bolygók megindultak, a csillagok szétszóródtak, az óriás testén kisebb óriások, vetített emberalakok táncoltak. Ott keringett kisé bátortalanul sírás tanárom is. A föld felett felhők úztak át, mami intett nekem, hogy bírjam ki, semmi se tart örökké, egy pillanatra, mintha a hatos tisztaságú kis kéza is felcsillant volna, hullámzott az óriás, pulzált a napfonat kör. Nem is értem, hogyan kerültem le a pincébe megnézni a Digital Interactive Arts kiállítást. Az előtti nap Marcel moráró és asszisztense levitték a keverőpultot, a két álóeverát, a hangfalakat, az erősítőket, a kábeleket, a villanyára melóztókat, és elkezdték összeszerelni a cuccot. Beállították a szettet, és amikor Marcel úgy döntött, hogy jól szól, a növényeket rátették egy raklapra, és beléjük szúrták az elektródákat. Körülnéztem. Egy-egy állólámpa világított gyérem maga körül, az egymásból nyíló termekben alig lehetett látni valamit. Fémes hangokat hallottam. Emberek se nagyon voltak, akik mégis, azok mindegy szálig ismeretlenek. Képek, tárgyak homálylottak itt-ott. Ha volt is valami interakció, a sötét nagyobb volt. A hangok irányába botorkáltam, és lassan körvonalazódott néhány emberi alak, akik egy raklap fölé hajolnak, és két állóeverát simogatnak. Úgy éreztem, mintha egy százas szeget ütöttek volna a kis agyamba. Lebénultam, de nem tudtam nem látni, mi folyik ebben a kínzó kamrában. Egy örökké valóságig álltam ott a fél homályban, és néztem tehetetlenül, amint neved gélve fogdosnak két növényt. Skovrán Erika viszont odament a raklapokhoz, legugolt az állóeverák mellé, és észrevette, ahogy egy-egy drót lók ki mindkettőből, vagyis ez vezeti az érintéseket a keverőpultba, ami az adott lehetőségeken belül zenévé konvertálja őket. Kihúzta az egyik drótot, várt egy kicsit, majd a másikat is kihúzta. Csend lett. Csodálkozva néztek körül az emberek. Márszel morárú valahonnan előkerült, és regisztrálta, hogy a drótok elmozdultak, vagy mi. Gyorsan visszaszúrta őket a növényekbe. Skovrán Erika nem mozdult. Bogota Mária rózsa, sugott valamit Márszel fülébe, mire Márszel lehajolt Erikahoz. Miért húzta ki a drótokat? Nem tetszik valami? Maguk exploitálják ezt a két növényt, válaszolt Erika. Mi? Ez növénykínzás. Márszel körülnézett, tekintetében a kérdéssel, hogy vajon kihívta ide ezt az izis banyát, de Bogota Mária rózsán kívül senki nem a pillantását, úgyhogy még egyszer lehajolt Erikához. Nem tudom, mi a problémája önnek, mi csak használjuk ezeket a növényeket, mi megvásároltuk őket. Hát éppen ez az. De már nem volt kinek folytatni, mert Márszel Moráru eltűnt. Bogota Mária Rózsa hajolt oda Erikához segítőkészen. Asszonyom, ez egy interaktív installáció. Az élővilág és a technika kapcsolatáról szól. Nem tudom, volt-e valaha kortársképzőművészeti kiállításon vagy alternatív színházban egyáltalán? Magának van kutyája vagy macskája? Skovrán Erika éppen a kutyáját gyászolta, napok óta semmi másra nem tudott gondolni, csak hogy mea culpa, mea maxima culpa, agyában szétszakadtak a szinapszisok, szíve helyén egy marék kavics zörgött, végtagjai egy lejtett és ott felejtett marionetté, egyetlen szerve működött rendesen, a könycsatornája. Az a kutya bízott benne, és ő nem tudta megvédeni a barátja dzsipjétől, pedig fél évvel korábban pontosan meg is álmodta a balesetet. Vigasztalhatatlan volt, úgy érezte, a tovább élne, rosszabb ember lenne. És akkor közvetlenül mellette megjelent barack, és átvette a stafétát. Normális, hogy van kutyám és macskám, és pókom, és fikuszom, és áloeverám, és görög bazalikomom. Akkor tudnod kell, így bogotamária Mária Rózsa, miközben elismerően tekintett Barack királykék Kleopátra frizurájára, hogy a növények nem éreznek fájdalmat. Persze, mondta Barack, dühöngőbe telefonálókon edzett káprázatos mosolyával, nincsenek nociceptoraik, de képesek kinyíródni az érintéstől, nem fáj nekik, de belehalnak, kepísi? Frank Salisbury és csapata a Colorado Állami Egyetemen bebizonyították, hogy az ember elpusztíthatja a bojtorján szerptövis levelét egyszerűen azzal, hogy minden nap pár másodpercig hozzáér. Bogota Mária Rózsa, mindakinek mások a prioritásai, megvonta a vállát, és elindult megkeresni Marselt. A növényeket újonnan érkezők kezdték simogatni, szálltak a térben a fémes hangok. Barac lassan felállt, nyújtózkodott, kézen fogta előbb erikált majd engem, és magával vitt a felszínre. Odafent Sabo vigyorogtak ránk egy pedálmeghajtású limuzinból. Pablo kormányozott, az édes Luis fogóckodott, Varga Évi integetett nekünk a spéci kezeivel, hogy huppanjunk be, és tekerjünk mi is. Éppen jókor, mert egyre durvábban fújt a szél, a pince bejárata eltűnt, és vége volt a fényvetítésnek. A mikromakrokozmosz ember, jól lehet valahol már aláírták a bontási rendeletet, még ott feküdt a falon, és nem mozdult.